të gjitha falëndërimët më absolute, më të plota janë për Zotin tonë gjellë gjelalu -Gjell hu vetëm Allahun e falëndërojmë dhe vetëm për e ti falje dhe ndihim kërkojmë përshëndetjet tona përshëndetjet e Zotit bekimet e ti, rahmeti e ti të gjitha të grumbudhuara tek më i mirë njërzimit Muhammedi sallallahu aleyhi vësallem bisahabët e ti të ndërshëm në bigrat e ti të pasta dhe mbi gjithë muslimanët e cilët të ndjekër rrugën e ti me të mi dheri në ditën e kiametit. Të ndëruar vlezërt, me lejnë e zote Gjellë Gjellë Ljuhu, dhe të vazhdojmë në ciklin e ligjaratave mbi lidhjen e pashkëputur në dërmjet besimit dhe tërbijes, dërmjet besimit akides dhe edukatës, sieles dhe raportit të mirë dhe cilët duhet të ketë besimtari. Dhe kemi nda edukatën e trilloje, edukatën e zotin, edukatën e pengamberin, sallallahu aleyhi wa sallem, dhe edukatën e kryesat. Dhe kemi pormenën se cilat janë kryesat e cilat meritojnë raport dhe sillet e mirë, që shi ka rëndit zotë i unë gjëlle, gjëlle e luë. Dhe kemi arritë të një raport me një kategoritë të njërzë, për të cilin raport kemi thonë se dhe të ndalemi pak me me kujdes, për të cilin raport të njëzë, Allahu gjele gjelelu ka zbrit ajetet të pasashme, sikur që ka zbrit për prinderit dhe pengamberi sallallahu aleyhi sallem në një numër të madh të haditheve ka parlemruhe që njëri ju duhet të këtë kujdes me këtë kategori. Kjo kategori është kategori e cila na imëson të gjitha raportet. Kjo kategori është Ena dhe Vorba dhe Mbajtësi dhe Ruajtësi Idijës. Pra janë djetarët, janë mësua si të dijes o gjallarët. Andaj, dëndalime me lejën e Zotë Gjelle Gjellelu u, që të shfletojmë në fletat e ulemave, se të shkathojnë ata në bje debin me o gjallarët. Dhe kemi përmenë se, gjithmonë, kur ka kriza, kur ka manipulime, kur ka shëntajime, kur ka dredhi, kur ka korruption, kur nuk ka drecësi në tokë, atër shumë është pështirë njëri ju me e gjetë, vendin e duhur por kemi përmenë se besimtarit nuk i lejohet që rrethana e keqe me nëzirë nga rruga nga rruga e keqe andaj shtimi amoralitetit nuk ban besimtarit me ja zbeh dozën e uretjes të amoralitetit nga se zakonisht njërzit kur ka shumë moral është e let me ka një moral shumë është e let me ka një moral shumë nga se të ndërjetson shoqëria, të bën përjet shoqëria, po kur bëhet normale e keqja, atëherë është kriza e të çeinorit i mirë. Por, ne e them, për hapja e të keqës nuk goban besimtarët me aleçsua xhorat. Në me aleçsua të kçija. Prandaj, nuk ban me mor bash afër zemrës se nuk ja dëgshir pun njerëzit shumë me detale. Jo, besimtari shikon punën atë që që i shikonë Allahu gjelle, gjelle, gjellë, gjellë. Andaj, ne dhe do të më ndohemi që ti përmbledhim fjalët e djetarve, mbi e debin e djetarve. Në ligjeratën e kaluar, përmendëm se cilët janë kushtet e të qenurit djetar. Pro, para se me fol e debi me një kategori të adim kush, se edim se të gjithë nuk janë. Edim se të gjithë nuk janë. Madhja është numëri vogënë është numër i vogël, madje edhe për pretendues është numër i vogël. Madje edhe për atë që do të barti në veshën e dietarëve, jo jo jo çdo herë është i denjë me atë që ka vesh. Gasepeta e bardh nuk e bën njeriu një doktor, nuk e bën njeriu mjek, por ajo është një manipulim që ka mundësi tek njerëzit me me çarkullua. Andaj para se me kalu, çka duhet prej e debit, atër parashtot pëtja, kush është ai? Cili meriton këtë privilegjë? Dhe thamë se djetatë kanë vendos kushte dhe kanë përcaktu kë. Neve dhe sotë të të vazhdojnë me plëcimin e një gjeratës e kaluar, kush është ai? Qka di? Dhe si e ka morë dijen? Ese pa tjetër e kemi me ditë. Dhe para se me fillu, kam dëshirë që të abaj një sëqarim të shkurëtër, se neve me ketë Ligjarat dhe me këto ligjarata Veç nërish për raporti Dhe kush është hoxha Nuk e gjeni për qëllim As kan me nënçmuve As kan me ull As me e porull As mi abo me gesh se te Nuk je i til Apo te tjetri shumje fri Nuk ne intereson kjo Njeri ju vetëm leti të, të interesoje Se te Allah u gjele gjelelu U kush është Pastaj që shdojle të trajtoje vetë vetëm vetë. Gasat e kë puni fundit, neve nuk kemi porgjeçisë se çka mendojnë njerëzit, çysh e zojnë veti njerëzit, dhe çysh dojnë mukan ato të, të, të njerëzit, edhe pse te Allahu Xhelel Xhelal nuk është ashtu. Neve po flasim për porgjeçitë para Zotit Xhelel Xhelalut. Nëse njerzo ju thoni jam dietar, un jam hoç, atar para sot pyetja, a do të dëshmosh para Allahut edhe këtë fjalë? Me than, po o Zot, këtë rri u kam thënë se jam hoç dhe jam. Ti kta e thukë ditunjo. Por para zotit nuk del hëja e hoqës Nuk del dëja e djetari Andaj, nuk e kam përqëllim kërkujt me i bom e gisht Dhe me porull dhe me nënqmu E as nuk e kam përqëllim me dëshmu se une këta e zotraj që ka shkrujn As njëherë, Allah u qëndron pas njëjtëve I vetë të mi qëllim mështë që ta ledzojnë Këta shka e kan shkruj djetarët e vjetër Çili është hoxha dhe çka duhet me pas raport me kët. Pastaj njerëzit kanë mundësi lehtë me e dalluave. Qiç ka thonbej nga Mbedi sallallahu alajhi wasallam, elin presidentve kur ka lënë një xhenazë pranë tij, në Sahih Buhari, dhe thanë sahabët, "Ky ka qenë i mirë." Kur një tjetër, ta këj ka lënë një xhenazë tjetër, thanë, "Ky ka qenë i keq." Çka ka thonbej nga Mbedi sallallahu alajhi wasallam? Fa antum shuhada Allahu fil ard ju një dëshmitar të Zotit Tok. Ju një dëshmitar. Pra, një ditë prej ditëve do të dëshmohët për dignitetin apo jo. Një ditë prej ditëve do të zhveshëme prej aktrimi dhe thojnë, ti si konë që ki, deri ta që ki manipulu njërzit. Në qkojnë dhët vite, njëzet, tridhet, një ditë prej ditëve, dhe vëqmëria, njëgjira e bukur, emri i mirë, fama e lartë, një ditë prej ditëve do të thuhët, kërre Andaj Allahu Gjellegjellegjë në Sajib Bukhari në ka të regun në gjuhën e pingamberi sallallahu aleyhi sallem se tri kategorimet e cilat ndezët, fitili, i gjenemi, cilë janë. Djetari, dhe i thot, ti ilmin për çka e pate, për ti jo zotë, ke dhept rejte. Tjetri, luftari, ti për çka luftove, për ti jo zotë, rejte, ki luftu me tantrim, i guzim shumë, stutut ke eqë, si një potë si bajke. Tjetri, pasuniku, tip sejip shepare, se ti tëshin shumë i gjimertë për ti, jo, zotë, rrejte, dojshem e thamë të njerëzit më njëvët se je i gjimertë këtë këto, tash nuk i dina tash nuk i dina, të zotë e jo në gjelle gjelle wale trasveton iman Bukhariu dhe iman Muslimi në kaptinën e fitneve nësaj Bukharë dhe nësaj Muslim nga Bihorajrë radiallahu anë se ka thamë Bengamberi sallallahu aleyhu sallem ka thamë juqë badull e ilmë do të ngrihet dia do të ngrihet dia wi yadhhar al-jahl do të shfaqet jehli ha mirë dia dhe shfaqet beser këto janë të kundërta mirë dia tha ibn Hajar al-Asqalani çish mirë dia ka thonë këta e bën tefsira hadithi tjetër mirë ulemat bashkov i mer Allahu dhjetarët. dhe të arrot dhe shfaqet ignorantë Pas taj, thot pengamberi a.s. Va t'adhharul fiten, dhe shfaqen fitnet. Pas taj, Va je këthurul hergj, dhe shtohet hergji. Dheri këtë e kuptu në sahabot, kur e përmedjit këtë fjalën hergj, thanë, ja Rasul Allah, qëka nështë hergj? Ishtë një fjale e panjohur për sahabot e pengamberi a.s. dhe jë dinë se pengamberi a.s. ka qenë zotrusi apsoloti gjuhës arabe, thaë, el herjë el katëm vrasja thotim një haqeri vrasje e pa kontrolume qëregullim total qëregullim total që do me thonë mire dhja shfaqët gjehli dhe si pasoj e kësaj dy tal harul fitër shfaqën fitënet dhe ka vrasje Në hadith jetër, kër e ka shpegu hergjil, ka thamë, la jedri l'katilu, u alell mëktul, nuk e di i vrami, dhe vrasësi pëse e kanë boke të vejpër. Pra i vrami, pëse të vrajtër, nuk e di. Vrasësi pëse e vrajtër, nuk e di. Kjo është regullim apsolët. Po, shikon me qka e lidhë për nga mberi, sallallahu aleyhi sallem, me marin e dijes. Munges e dijes lezër, Mungesa e dytë munges e arva, mungesa e edukatës, i shfarsh fitnën, i shfarsh burçarit, i shfarsh tela shet muslimanët. Ndaj besimtarit duhet të ketë kujdes në këto mesale, ne ta kupton se shumë është më rëndësish të njeriu të kapet për ilmin. Dhe për ilmin sun kapet ndajr, do të të kapë për ata i cili e burt ilmin. Do duk të më ndjej atë. Shikoni Musa alayhi salatu vesselam lazer. Që në lezu sura Kaf, ne pëlqejë të lezoj çdo jumë. Në surën kef, Zotë i ongjëllëgjëllu, Musa, është pengamberi cili Allahu direkt me ta ka fol. Kretë dhja e pengamberve të tjere është me lasita, ndërmjetës. Musa, direkt. Va kellem e hu rabbu, Zotë i ka fol. Va kellem Allahu Musa, te klime, Allah i ka fol të Musës me të fol me. Direkt. Kype nga meri madhë, do gjonë se një njeri në njësë Pjesë të botës e ka një di e shka se kise ka. Qa duhet vleze një di e shka? A ti ja ka dhonë Allahu me ndërmjetës, ty ta ka dhonë direkt. Musa direkt e kishë murë prej Zotit, Allahu te vare ke vëtëjala, dhe dhe gjojse një mesele dhe dësa mesele, i din një njeri kës i di. Dhe në automatizëm, në automatizëm, i le benu Israel që ty, shkova, thotëne, kujtu shkuu në mur el. Pejgamber, jam dëshkuar në murin. Pejgamberi ka thonë, banu Israil më shku të Khidrit, te Khidri, për të, për të marrë elm. Po çka i thot, ty shianis mohabetet me ta. Musa, Khidri. Musa Allahu zar dietar janë pajtu, janë pajtu se Musa është shumë më i lartë se Khidri. Sa është prej Ullul Azm Prej pes Ullul Azm Minar Rusul Prej pengamerve Mëj lartë Prej këtë pengamerve Pas ta këta pes Dalohën Po Khidri Ka polemik A është pengamard Po dhe në mendimin Që e pengamard Musa mëj marë Qëka i thotë Musa Khidrit Shikovleza Sa në nështrim I Pengamberit Karshi ilmit Karshi ilmit Qëka i thotë Hëll e të bërë ke Aban me të ndjekë ty Aban i thotë kërkes Hëll e të bërë ke Aban me të ndjekë ty I bënkajim i thotë shikos Subhanallah farhyrje I kërkon dhotë Aban Se e din se me zorësën jamer ilmi kërkujna Po kushkujna për i kush thotë Musa Khej dërit Shumë i malë Gjashtin qijel të Zotë Gjellegjellu A banë me ndjek tyje Dhe Thot Ibon Kaimi shiko se Si raporti ishte i lidhur Me Musën dhe Khidri Pas i shkoj Pas i shkonte dhe kur sënë banë të Sobor Musa Qa i thonte? Mëzvet mo më, Se të lo Khidri thëk e Musës Mëzvet, mësë i shto pyjtjet Se ndahemi Kusht pëtë të khidri musës? Kjo raporti. Kjo raporti ndryshë s'ka mundësi. Dhe në vazhdimësi kër i shtënë të këmgulljet, se nuk i kuptonë të gjerat, qëka i thënë të? A thashë më s'fol? A thashë më svet? A thashë më s'kundërsto? Kure kundërstoj për tretën e rëtë, qëka i tha? Hë dhe firakum bejni me bejnek. Kjo ndarja mes me jede teje. Zmanë sa obërti. Kujna? Kuj Nuk e kanë asë hoqki, asë djetarë, Musa Alehi Salatu Ves Selam. Edhepse kjo është tematikë, tjetër, përvezer djetarët e kanë përmenë se Musa i kanë nështru për nga mërtë për para njerëzve për të cilë njeri diskutohë të ka qenë për nga mërtë, apo jo. Për edhe nëse ka qenë për nga mërtë, Musa Alehi Salatu Ves Selam është shumë mëj lartë se aje. Shiko gjitë brilë nga Alehi Salatu Ves Selam. Gjibrilin alaihi salatu e salam E në në nështronë zhoti jonë Gjellë Gjellalu Për paratë gjujve të Muhammedit sallallahu alaihi Vesallam E në në nështronë për paratë gjujve të Muhammedit Alaihi salatu e salam Dhe i të regonë se si kërkohet dhia Dërsa përket Gjibril Jo e dinë që ka thënë Allahu Gjellë Gjellalu Në Qur'an Elruhë l'Qudus Shpirti i shenjt Rruhë l'Qudus Qaj ka qëjtë jetër Dhumirra me forcë të madhe, është i vetë të mi, melek, që Allah e angazhon me punën më të mdoja, e angazhon me punën më të mdoja, dhe kjo është ki melek, e ka në nështru para Muhammedit Alehi Salatu e Selam, në surën në nejëm, qëka i thëtë Allahu gjellu ala, kur ja lafdronë ilmin, Muhammedit Alehi Salatu e Selam të zbritur prej Zotit, qëka i thëtë, surën nejëm, a jeti pestë, Allemehu shedidu lkua, e kam su Muhammedin, kush a i cili është shedidul kua fucit i ka shumë të forta fucit i ka shumë të forta djetar tja ndalë të kja jetë shumë pa e kalëzën që Allah e kamësue Muhamedin në përmet Gjibrilit dhe zakonisht lezër kërë thotë kë ashtë mësusi i filanit që shë laf dronë në zansin kamësuti një njeri shumë i dishëm a ba kështu është esenca vetëm ka mësu te një njerëz shumë i diheshëm. Allahu kur ia ja përmendi Muhamedit aleyhissalam ilmin, kur ia ja përmendi ndërmecin, çka i tha, e ka mësu shadidul quwa, Gibrili i fortë. Pse ja ka përmendur forcën dhe jo diell. Por çka? Çe ilmi u shfort. Allamehu shadidul quwa, ilmin e ka marr Muhamedi aleyhi sallatu selam, fyati me melekut i cili është shumë i fortë. Qëka lidhje e forca me ilmi? Qëka lidhje? Pa nuk është këj ilmi cili zbritit e Muhammedit Alehi Salatu e Selam që me këtë ilmi i praptojt të, të gjitha për andorit. Apo? Dhe thaketja në nënkom të mija. Alehi Salatu e Selam. Andaj këtë janë disa prej fragmenteme të shkurta nga libri Zotit Gjelle Gjelle Luhu për ta prezentu se sa është erënsishme që njëri u të këtë edep për ndryshe bohët fukara bot i varfër, ne sumë marr ilmin, desën e gazbit Allahu te bareke we teala. Do të vazhdojmë me leinë e Zotit Xhelo Xhelalu, të ta shpjegojmë fjalën e Imam Shathibijut, Ibrahim ibn Musa, njëri prej dietarëve gjigant, Kolosi dijes, te cilat dietarët e kanë ranguar dhe e kanë klasifikuar me Sheikhul Islam Ibn Taimi rahimahullahu teala. Thot Imam Shathibiju faslun واذا ثبت انه لا بد من اخذ العلم ان اهله فلذلك طريقان eprmendom thot dhe e vërtetuam dhe u kry kjo mesele se ilmi duhet te miret prej atërt zot e kan e kan cela asht ajo Ed, e zotrojn mundun bi fuqaras me më mor më pasuri s'ka çat japen ka dhan pastaj kjo i ka di rrug pra hocallort msojn me di rrug dhe pro xhallarëve mësohet me di rrugë s'kan të treta cilat janë ajo thot احدها e para prej tyre el mushafaha وهي anfa'u at-tariqayn wa aslama huma e para rrug që xhallarët e morrin dijen është el mushafaha me, me goj me gjuh por me goj çka do të them me me dëgjume i thonj sema'ien i thonj e dëgjuar Kjo është rruga e parë Thot dhe është më shëndosha Dhe për të të shmojnë shumë hadithë Për nga Meri sallallahu alaihi sallam Ka thonë nëhë në ummetun ummije na Nëjë në ummet Qaj në ummet? Ummije Nëjë e përkëthejmë Analfabet Ajë nuk është analfabet Ummije I thojnë që që ka lindin nana Andaj fjallës ummije Nëse keni të gjurë dhe, gjur dhe njarë Në gjurë në arabi i thojnë nanës umm nana, u mi e i bje, qysh, e a jep ilmi nana fëmijë, a jep me li i për, dhe të mërë lezoja, qatë lezoja, për jam son, ka da ka dalë me, me të folur, anda i thotë pengamberi, ale i salatës sam, na ilmi në morna, qysh, pengamberi, ale i salatës sam, i është lezu, i është lezu, ilmi, kështu edhe e ka transmitu, kështu edhe e ka transmitu, dhe imam shatëbio, i shpjeg arsia cila ka leju me shkrujt ilmi në përmërishës i shkrujt të libra s'kishin eksistua ishdo është vetëm me vetëm me gjuh me me edhe gjuhet thot liva gjhej për di arsia e para khasijetun gjallaha Allahu Teala bejnë lmuallimi je shheduha kullu menza wal ilme wal ulema thot e para veqëri për di arsia ilmi mirët me goj me gjuhet du të me dhe gjuhet për e hoqës për i djetarën A dhe e Kurani është apsur dhe të për të mësu me, me, me Mushaf. Nuk gëdihët, ndunjohëm. Madjas nuk logaritët që di me ledzuhën. Nëse e kam su Kurani për e Mushafët. Kjo regull. Dhe kjo është sekretizotit në Kurani. E që patam pa su hoxha, s'ka teori. S'ka mundësi me ledzuhën. Së një jepë, hukëm vetën së tjeti këtë ilmë. Asë njëherë. Dua të hojë me, ledhu, me, dëgju. ki me ta dëgjuar. Qoftë edhe një talebë i xhoxës, por do të më lexoj, më dëgjoj. Jo se s'ka mundësi me editata. Por dy arsye. E para, veçuria të cilën Allahu e vendos në mes mësuesit dhe nxënësit. Mes xhoxës dhe atyre që mësojnë tek xhoxha. Pastaj thot: "Yashhedu kullu man zaa ulal ilma wal, wal ulama". Është dëshmitar për këtë meselë çdo kush që mësohet me elm dhe ulama pra për me vërtetuket mesele së nëve si tëllin, se a i qka sëshmër me dhije, së dhe do të tunë e mësajve që shduhëne së ka mundë si, por a i cili ka rrit dhije a e dëshmitarë, imam shatib ju fa kemmin mësëlletin je krauha l-muteallimu fi kitabin, wa jahfaduha wa ju raddiduha ala kalbihi, fe la jefhemuha thësë sa mesele në zanë si e le zanë me një libar e le zanë ja hfaduha, e mësonë për menj ju raddidu ha fi kalbi e përsërit me zemër i përsërit meselet me zemër wala e fëhemu ha dhe si kuptan sa meselet qi indra di gushtë të përnë kejtë bejë këm kuptua ti mëndon ti mëndon si ki kuptua atas janë të, të kuptume nga se përnë nuk mirën që shi kanë morë ulemat s'ka mundësi pasta i thot fa idha elqaha i lejhi lmoallimu fa himaha baghteten kur tja hojgjës këtë mesele, e hojgjës e shpjegon be fasë e mëson. E lezën një livër, lezën një livër 500 vatësje, nga të rovët, kur gjo nuk mundet me i shikuhet të lasët, që ka dalin e atë livër, një hojgjë me e taku, gjysore me nejtë me ta, i ajabë qelsin, ta shtot këtë muqel, më meseleja. Kësë kështu djetarë të këtë rëshigu, ilmi, pasta i thotë, wa hasala lahu al ilm biha bil hadra wa hadha al fahm yahsul imma bi amrin adi min qara'ini ahwalin wa idah moudi'i iskal lam yahtur li al muta'allimi bi bal thot kjo bëhet vetëm në prezencë te në prezencë po prezenca mes xoxës dhe nzonsit thot kjo ose ndodh por shkak të zakonshmërisë dhe natyrës së zakonshme pore rrethanave të mësimit përshkak të qarësimit të vendeve të paqarta të cilat nuk i kanë shku në dërmend në zonësit. Va qadi jahë sulubi emrin gajri muëtet dhe mund të ndodhë kjo, kjo për një arshie të pa zakonëshme. Qka është e zakonëshme edhe pa zakonëshme? Qa ka përqëllim e zakonëshme dhe e pa zakonëshme? Ditor kur thonë ne zakonshme dhe pazakonshme kanë për qëllim e zakonshme, të cilat perceptohen konkrete, dhe e pazakonshme e cila është abstrakte. Nuk e di pse, po çu është. Thotë, "Munët kjo mendoj, kjo bëreçet dhe kjo çartsim dhe kjo shëllim që ndodh nga hoxha dhe nxënsi, shkaku që është normale se hoxha gjithmonë është për para. Por thotë ndodh edhe me një çështje që nuk është e zakonshme. Si?" Thotë, Bi emrin jehebohullahu t'lilmuteallimi Inde muthuli bejne jedejl muallim dhahiral fakri badi el hajëti ila ma julka i lejhi vahadha lejse ju nker Edyta është përshkak se Allahu i jep në mes nëzansit dhe mësusit një qështje kur e shfaq nëzansi fukarallokun dhe padijen dhe nevojen për për paradijën. Por për shkak se njeriu e shfaq veten të varfër, të nevojshëm, të varur për diën, Allahu ushton bereqet. Por shkak se me librin kur je vet, je tysh. Je pak me me murrje. Dorsa kur shkon te dietari, ulesh, se din se ai din shkatës din. Kjo që njeriu kur e shfaq fu kan Allahun, Allahu usprit çartsime dhe çellime të cilat nuk ka mundsi më i pa vet. Dhe për këtë thotë dëshmojnë shumë prej haditheve do t'i përmend me disa prej tyre. E para thotë është hadithi i Hanzallat, hadithi i Hanzallas kur njëri prej dytëve del prej mëjlisit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe rrugës thotë na faqal Hanzala, munafik është Hanzala. Bilal Bubakeri dhajon, thotë munafik. Po thot, pse munafik? Pse i thua vetë munafik? O ai oh, Bubaker, kur jemi me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam gatës axhiritun e në kena për parasysh. Gatës po na por mirëmi llogari. Thot tamam dohemi për i shtëpi, sepse ti kuvendi xhamisë, thot kthehemi me fëmijët e ton, me bashkëshortet e tona dhe thot sigur nuk jemi ata që jemi te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Do t' janë ifaq, atë ndrijsë këtu ndrijsë. Thot çta do në djej? Thot mos jamon munafik. Thot fal nadhhab ila rasulillah. Ne shkojmë te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam të ibnul hajar al-asqalani dhe kjo vlera e Abu Bekrit që gjithmonë kur kishte problem thekë as kojë te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Edhe Omeri në luftën e Hudaybiys, kush i dha shkonden te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam? Abu Bekri Siddiq radhiyallahu an. Dhe kur shkunte pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dhe ja paraqetën ngjëshën, çka i tha? Law ankum takununa. Sot sikur ju të ishit në çat gjendje Sikur që jeni të kune, kema të kune unë e indi Le adhallet kumul melaiketu bi e gjni hati ha Do t'ju banin hije me lachet me kratë të tëre Nësa i Bukhari, do t'ju safahat kumul melaike Do t'ju folnin me lachet, përshëndetnin me lachet Qka? Pra, me boju me qenë Sikur që jeni të une gjithë mund, vinë me lachet ju folinë thot imam shatibio dhe kjo argumenton por cilën vlerën e mejlisit vlerën e mejlisit وهي من فوائد مجالسه العلماء اذ يفتح للمتعلم بين ايديهم ما لا يفتح له دونهم shikosh fark konkluding o lazer këto hadith këthe keni dëgjuar thot por ku është vlera thot pejgamberi u ka treguar ali sallallahu alajhi wasallam se kurini te una së mundë dhe një meqinë që kur kur jeni për jashtë, së mundë, s'ka mundë s'ka mundë si, pse, nga se tash në meqlisë, ngritët imani me lachët bojnë doa, e rrëthojnë meqlisin pasaj ku që përndajni, s'ka mundë si e lidhë me qështjën e ullës pran ligeratave, pran dijetarve pra, a ka mundë si tash ti me than sikur kur dëgjëjt ders sikur kur piqajnë qajtore, imani në qilë e kam njësoj ka mundë si soshta mund. Nuk ka mundsi. Sikur më thon, unë pe ndjej jashtë Ramazanit i mundin pak më shumë. Nuk e di unë dyshko të çështoj diçka jam. S'ka mundsi vëllazër. Pejgamberi s.a.s.e. Së e ka ndje imanin më shumë në në Ramazan. E Aisha Fat, në Ramazan Pejgamberi Ali sallallahu aleyhi s.a.s.e. skaçën sigurisht një mujë tjetër. Ka thonë kanat ka rih al mursala. Ka thonë ka çënë në mirsi, sikur era e shpejt. Kjo po era e shpejtë shi merr Se ndat ka dhënë çështën e Ramadanit, jashtë Ramadanit me doz më të vogël. Anaj nuk ka u ndsi njeriu më e mohue do bin e mësimit pranë drejtarëve. Pastaj thot, kjo shifot edhe nga Omer ibn Khattabi që i ka para pa disa xhallal. Sigur po sembim, e ka para pa dhe e ka para ndjej dhe ka para pëlqye ç't zbrite disa ajete për mbulimin e muslimanëve. Dhe Allah u gjelluar a ka zbit a jete. E ka parandje që alkoholi s'munët me nejt halal. Në të mund dalu. Dhe është ndalu. Imam Shatubi dhe thotë, këta ka e përfitoj. Këtë nga e përfitoj. Nga ndeja e madhe me pengamberin, sallallahu aleyhi wasallem. Nga ndeja e madhe me pengamberin, sallallahu aleyhi wasallem. Andaj, e ka se dhe një rast nga Imam Maliku. Imam Maliku vëzër, Malik ibn Enes, njëri prej 4 imamëve të mdoj, e ka preferu dhe e ka të po të urrejtur me kru që në zonë si me posë laps me veti. Laps dhe fletore. Laps dhe fletore. Në nëzëndërsa në neve -në disë legjarata thanë që preferohet me orë me laps dhe fletore. Kjo pse ditarë të kanë shpigua. Shkaku që imam Maliku ka dosh në bo imam. Në tardë më. E imam zbohet me fletore. E imam zbohet me fletore. Pushtë do me fletore Fletoria gjithë mund të banë në zanës Imam ashtë kur t'i gjujsh fletoret Kur t'i gjujsh fletoret Edhe e ki ilmin në gjoks Kjo është imam Andaj nuk e qujnë hafëz Dikam që ka thotë krejt i di Oma që cure Dut me lezhu me mus hafë ah, Shqa sose dhe ga cure Krejt i di vesh e to adithet e Bukhari ju që i si di Jojojo jo, jo. Kompletoju Pas taj thojna hafëz A ka mundësi? Pro, deri sa njëri është i vartë për, për shkronjat e, e fletorës dhe librës, nuk i thojnë kur imam. Kur? Kur i thojnë imam? Kur mësë të ketë nevoj për lapsë. Heqë, e gjunë lapsë, e gjunë fletorën, dhe e ka ilmin për parasire. Shka than plot, si një ka imam Bukhariu, imam Muslimi, e budavudi, e budavudi, bu këtu një shkoqitje, e budavudi e si gjithë stëni, Hadithës, të rësmeton haditha, Bu Dawudi Rahimehullah E ka pas zakon me ledzhu hadithe Për librës Ama ai ka qenë hafëz i madhë Në zanë si mu Mahmedit Hafëz i madhë Ka ditë me qindra mira hadithe Dhe një ditë për i ditëve I kanë thanë disa Njërës, këta haditha i di përmën Së tja, sajër me librë i ledzën Ka thanë, Allah unë afallë krejtëve Për ledzhen me librë ma mirë Qelën edhe ju librë atë tonë librë për ledzhena me librë Ka dhanë, ka njësë muabejtët që i së për i di për mençë. Ka dhanë, une lezoj me libor për shkak më dëstisë, që mu përur për parazotit, që edhe pse jam a fëzë, lezoj me libor që t'jem i përurur, që më sthije vetë pulqimi që i gjithë të aditë e i di për mençë. Ato, fillu më prapë me dishu dheri sa jo vërtetoj, tham shëll një librat. Do t'i lezojmë tërëdhët mi haditë e me zingjirë nga pengamberis e sell 13.000 hadithë me zinjirë dhe i ka lezut 13.000 hadithën nga pengamberi sallallahu aleyhi vësallem pro kjo është imam imam ebu davudi imam e të tërmidiju imam bukhariju i ka dit 11.000 një milion hadithë imam ahmedi një milion hadithë a gjithë në që ka ditë dhe zër sarë që kanë shku dëshpia të gajtë së kanë po kësi libra Sigur që, që neve e kemi në për liberalit të të tëra. Jo, jo, veqim Muhmedin. Dhe hadithë me mira, me mira, me mira. Ja kam zut jallit të ti dhëtmi hadithë dhe kërë ja ka lezut të dhëtmi itin me rag, tha, tash u plëtsun hadithët daife. Tha, o bab, dhëtmi më loë dhe me daife. Tha, po, që përti mësoj shësahit, ta dirhë se kjo nuk është i kësaj. Dhëtmi hadithë ja kam zutë përmendës, vetëm e vetë imam andaj imam lëku të se lefi ka qëj që mi ma i të sendet për menqë një ditë për e ditë e pishin imam Malikun oho që pëse mësë me mërë fletore pëse mësë me mërë fletore që shmi haba për fletore i kinë sendet që a ju tha i thaj imam Maliku të hfadhune vë të fhemun mësoni për menqë dhe kuptoni mësoni për menqë dhe kuptoni Hëtta të stënira kulubukum. Derisa të ndryqohën zemrat e juve. Derisa të ndryqohën zemrat e juve. Thumë me la të hte gjunë i lelkitebe. Pas ta i mos kini nevoj kur më shkryt. Rëmësoni për me nësëndët, kuptoni derisa të ndryqohët zemra. Nisa djetarën kanë komentu se hidëzi në fillim është i fshtirë. Kanë thanë është si kur me ngrit ujim për pjetë ka kodra. Kërështë të ndryqohën zemrat e juve te po shkon. Mir po më çu lumin, por pieto shumë e vështirë. Ka thënë, kur t'ja çelë Allahu dritën, është si më shku te poshtë. Proni Arih, dhe është i sigurt, më çu ujë ai tik apo. Shkon naton, keton ti më nosh më çu. Ka thënë, kur t'ja çelë Allahu dritën, atëherë është sigurt me zrit me ujë te poshtë. A do ti isha Kur'anin e di, diën e di. Imami Thelvi din këto. A do Imam Malik u ka sugjeruar muslimanëve në xhamësave që mos shkruajnë mos të mos të shkruajnë. Dhe këtë për këtë mujna me dëshmua edhe me sajnë bashko të bashkoore ku ne jemi bë to varr nga mjetet e përparuara dhe jo rastisht i quhin me emra gigant, të menqur, diqka, telefona të menhur, e kujto diçka telefona inteligjent, por për të marrë inteligjencën. O njeriu, dhe këtë neve dëshmitar se në të kaluarën njeriu i ka ditë përmes këtë fletorën e numrave po e zi të shumëta, libra e kështu me radhë, dhe tash nuk e di numërin e vetë. Nuk e di numërin e vetë, të të pritash i kajënë njëherë. Pse nga mos gdhenja dhe mos përdorimi i, i trurit. Ne e vlezër rëbërohemi, por rëbërohemi nga dalë nga dalë pa e vërrejtë. Por rëbërohemi, dhe kjo është shumë mesejlë rëzikshme. Por rëbërohemi më plotë kuptimi në fjalesë. Por na këtë shpërdorët të zdojë mirë zotit truri, zemrad, si, vezht. Allahu na ka dhënë shumë. Allahu na ka dhënë shumë, por tash me këto sendet e reja neve bëhemi të varur dhe jau dorëzojmë në ato mirat atë rreth që i kanë shpikta Zoti na rujt. Allaj sa më pak, sa më pak investim në gjërat e reja. S'po tham mos mi pordorë, mi pordorë ato, por e mos dhe me dozë që mos i japmi të mirat e Zotit. Falas. Andai Imam Malik ka urrei që të shkruhet ilmi. Fatim Imam Shatibiu, wa inma tarakhhasan nasu fi zalika indema hadatha nisyyan. Fatim Imam Malik, Fatim Imam Shatibiu, por njerëzit më vonë, kur filloi harresa më të madhe, e lejun me shkruajt. E lejun me shkruajt, wa khayfa 'ala ash-shariah al-indiras, dhakurqishte frik që sharia ti mos zhduket, filluan me Me i shkrujt Dhezër, atë që e madhe ka qenë mësë me shkrujt Atë që e madhe ka qenë mësë me shkrujt Ilmin Sa që e bubekri i ka mblet të gjithë sahabat e mëdoj Dhe e ka diskutu Qish po thuni ju me shkrujt Kuranin Qish po thuni ju me shkrujt Kuranin Pengamberi sallallahu alai sallam ka vdek Dhe Kuranin ne e kalan vetën Për menç Qka të thanë sahabat Ne e dim se pengamberi sallam që shtu e ka boj dhe ka vdek në këta, dhe e dimë se që kjo është qështu rruga e mësimit, ka dhonë po hafëzat e në të në dhek, kush ka meru i të ilmin, në tarnë nuk e dina ka në këdina, i pas të kapacitetet, dhe dhe e li sa, debat pas debati, debat pas debati dhe bingë dhe të bubekë një me shkut Kurani dhe me mlerë me një vend. Se më dhonë ka shenë shumë e madhe, andaj i Michalduni, një në pridjetarëve të muslimanëve, përmejnë në libën e ti mu e shkencave me zhdisparimet e vërtetësme se ata i si përmend se sidu njëri u tërmasa dha të studion, çka thot inna ma afat al tahsil kethretu al talif wa al kutub. Fat prej pengesave, çka njerzit nuk morrin di dhe nuk arrin dija është shumë libra me pas. Ja, shumë libra me pas. Shumë shumë dhe asnjësa lexon, pas jo nuk e mëson. Dorasa ndër kaluarun Në të kaluar në një liber e kamësu dhët vjetë. Në vesht një liber, dhjetë vjetë. Nuk kalivrit për asaj. Zdo fjallë duke e shpjegue. Zdo fjallë duke e shpjegue. Andaj e dini u katërtatë haditet e imam nebojut. A e dini sa shpjegimet i ka? Pa fundë! Shumë shpjegimet i ka. Se valë? Gëse janë nalë me to fjallë për fjallë. Dhe nuk kanë kalu libra tjere. Andaj atë janë ulema? Allo në abovë prej, prej tëre e tariqët thani, dhe rruga e dit, e cila e cilë ilmin, thëti më më shatibiu, mutala atë kutubi lë mësannifim, më dauinia të dewauin, e e dhe e dhe mafiun fi babi hi bëshatëti. Thët rruga e dit, rruga e par, me gojë, drejt për drejt, rruga e dit, shikimi dhe studimi i librave të autorve, kjo rruga e dit. Thët gjithashtu kjo rrugë, është të dobishme me dikushte. Pro, libra të sajë ledzoni dhe zërë, ata shkalezojnë, e dunim e qenjë bërë atërë shkalezojnë, libra ka dobi me dikushte, të sa të i përmenimam, shati biu. Po, nuk i pletsove dikushte, keme ardhë me fesatë ma shumë se sa me me kajrë. Cila është ajo? El ewell, ku shtë i parë? El njahsul e lehu min fehmi me kasit i dhalik el ilm, el më të lobë, që të arri, të që lijmët e përgjithshme dhe qka do me mëri kërë lijmër në fund? E marrë një lijmërë para se me hinë ta ku do me mëqukjo? Ku do me mëqukjo? Kushtë kalzant? Ty e ku do me qukje lijmërë? E da kalzant i më më shatibihu. Ua ma arifetu istilahati ehli dhe dushme dit para se me mërë lijmërën a ka tërme këtu që ka si kuptoj une? A ka tërme që ka si kuptoj? Si dushme provu këta që mëre një lijmërë Çomarin liberton një shkencë të caktuar. Kimë pas do se ti tamam fillojsh kimë has pengjesa. Cë janë pengjesa termet. Kë më kështu askadë kam e thonë. Këtë fjashka... si bohen, vjallë, me këtë fjalëshka. Si dybohen shumë vjal me këtë tashkade kam e thonë të smarvaq ku xhapia sa libra. Thotë imam shatbiu. Ma yatimu lahu bihi an-nazaru fi al-kutub. Me dit çollimet e përgjithshme, termat e veçantë të asaj shkencë, e cila i ndihmon me u plëcuhe shikimin ato libra u edhe like i ahsulu qysh me arrit këta kusht ka të zonë se që ke libra i ka qëto qëllime dhe qëtu i ka qëto terme duke me përdor filan fjallorin apo duhet me i morë disa mësik me para prake për ta lecë u këtë libra kusht ka të zonë thot u edhe like e kjo arrihet bitarikil ewell me, me rrugën e par që ke libra zbanë kusht ka të zonë me gojësh me me të kallzu dikush me një rrugë أول min mushafahat alulama dokeivete ulamat çka libër apo ban, ban. çka ka qëllimin këto këto këto këto cilat janë termat e rënda ti shpjegoj e kështu më ro pse nga se ka mundësi me u harrit khallti por shembull nazar ja një shembull kili djuve muhawid al-gazzali kin djuve te jet është një imam për e shariive. Dhe kjo është ka qenë është i cili në fillim në fillim ka qenë të aman. Pastaj, kur e ka po sulmin e filozofave ndë e shariatit, ka ndi një loj një loj dëshiret të ju boj e demant. Shumë janë të sulmu shariatit. Dhe hinë dhe fillon mjë lezullive të filozofis. Thëtë në zanë si ti Ebu Bekër ibn al-Arabi. Thëtë El Meliki Thot Ho gjajon Unë zhit mi uba dhe man filozofave I mur libra të filosofis për t'i ledzu Hinin të Zdike medal Hinin të Zdike medal Shekhu Islamë të i mije Thot Dhe ka prej njerëzve që kan hi Dhe nuk i kan prek As pak Dyshimet e filozofave Qish del qumshti nga gjaku dhe urina Ka pas për qëllim? ve detën. Ai ka një, eh? ka një luftë me to dhe ka dalë andaj dhe kthyi prap dhe s'u shprek hiç. Por çila dallimi? Ki ka njëft mir ata. Jo ka ditë termat. Ka thonë ju me këtë fjalë i keni për çollim vot vot kuptime. Ka thonë nd janë batil, një është për çollim sahi. Kësi ka ditë ato. Edhe thot ki tu dashmi u bë diamant, thoi ke. Haçta be pranoi, ama edhe ju demoni se ta. Haçta be pranoi. Po duk i thon të pranoj që ta, që ta spe pranoj, ja u pranoj më shumë se sa s'ja u pranoj. Se di që s'ka po thojnë ato. Sa ato fole me fjalë për gjithshme. Edhe tutin me terma. Ha? Substanca. Ona, a ka zoti on? I am born in this order. A mund do zoti më pa dhe më prek? Ha? Dhe ti këto terma, a ka zoti kufi? Hadd. A ti tutesh. Thu të rrehiqu më mirë. Andaj të rrehiqu më mirë. Ose në shëja rrugën ati i cili, së mundën i bakur gjati. Andaj, ka shemë bëjtë shumë, nuk du të rëndoj ligjeratë. Andaj, thot, librat me di kushte, me di qëlimët, termët, nga se manipulohet, me termët. Kusht të ka të zonë kështu? Qa ka në këtë termët? Të ka të zonë ulematë. Thot, dhe kjo është kuptimi fjallës të djetarve, Kana l'ilmu fi sudur rrijali Thumman teqala ila l'kutub Wa ma fatihuhu Bi ejder rrijali Tët kjo është këptimi fjallës kër ulemat kanë thën Ilmi ka qenë në gjokësët e ulemave Pas tëj ka kalun në libra Kë është ashli ilmi në libra Ka thënë Wa ma fatihuhu bi ejder rrijali Këma prap qëtë të kanë ulemat Mërë të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Menja Së mundet me ta rokti Sako Ilm Merri livrat e Ima Mahmedi Ilm to deti Merri livrat e Sufjanit Abdullah ibn Ubareki Merri Qa mund është me bom e të? Qa mund është me bom? Përvecë me zbukurur aftin kur gjatë jetër Kuzha A i din njerëzik të qakon këtë livra? Jo ja? Nuk e din Kuzh i din? I din vetëm njerëzik që ka e kuptoj dhe e ka nëmor pyrule mave që i lësat Ka mordë të këtë qëllë, qësh me hi atë, nëse s'ka mëndësi me hi. Kini dëgjuhë për librën fëtë hulbari, shpegim i sahi Bukharit, ibnë haqër al-esqalanit. Kini njëri 25 vite ka shkuj këtë librë. Të regojnë djetarët, se një njëri i cili e ka do shumë sahi Bukharit, e ka do sh të kuptoj e shpegimin. A i dini se herë e ka lëgjuhë këtë fëtë hulbari, njëzët herë i ka 19 vëllime 19 vëllime vëllimët nuk janë më pak se si sa 700 dhe 600 faqë e një vëllim 19 vëllime 20 her e ka ledzu dhe kur ka shku para hoxararë dhe ka thonë nuk gëdi senë prikti libri une. 20 her nërsa djetarë kanë thonë ku shë ledzonë fetë hulbari një her është bo hox hox i madhë imam pse se e ka sa i Bukhari të shpjegu më krejt këtë ilmë në sa i Bukhari pas Koranit Njëzët herë e ka le gzu, asë gjosë ka mërveshë Se qelësat si ka Nuk i ka, qelësat Qelësit vlezer mundë të mu ka një vogël A me qelë dyrë të moja Qelësit është i vogël Kus e nga në batë hoqë Kus e nga në batë hoqë Ti musë e nga, zvogloje Sa dujsh zvogloje Po qelësit së ta jep E papat alon qelësit Ti mund është me krya nuk, nuk tha e natë, e than krya Andaj, il me vlezer Ka libra për tonë eksamera. Dhe këtu sa për çfarërim, hoxha po fol për librat në gjuhën arabe, por nën gjuhën shqipe. Nëse janë ndishuar në në këtu, atëherë bëhen edhe më trandë shartët në gjuhën shqipe. Pse vallë? Pse vallë bën më trandë në gjuhën shqipe? Mirë, kur ti lexon një libër në gjuhën shqipe, vallë ti thua ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Te ki vetë një send që mundot me të garanto. Cila është ajo? Inshallah s'ka rreth për kthisi. Nëse ka rreth Nëse ka rrejt? Nëse ka rrejt, dush me vetë një hoqë, a ka rrejt, as ka rrejt? Aha, shë gjadit, qështu i përkëtim qështu i të ajo. Nuk ka mundë si njëri ju me filozofu për me dalë nga vërësia prej djetarë. Vë shartë të thani dhe kushti ditë, e një të harra kutubel më të qaddiminë, min ehlil ilmi el murad, fa innehum akadu bihi min gajrihim, min el më të akhirin. Tha dhe kushti që të mundohët t'i lezon librat e të vjetërve, më pak se atërë të cilat janë më vonë. Përçka, nga se ato janë e kadë, më parimorë, në me regula flasit, por ato është më fështirë mi kuptuë. Ata është më fështirë mi kuptuë. Asë lu edhe li këtë të gjribet u elkhabar, dhe esenca kjo është përvoja dhe, dhe lajmi. Përvoja dhe, dhe lajmi. Sa i përket përvojës, Fëtë përvoja është se, ne edhim se se lefi, si në takë vëllëk, si në ilmë, si në ibadet, janë më të mirë se na. Argument, a gjisa njëri ju përvojnë me lezumë me hatë me Kur'anin dhe rëqatës mundet. Dhe në lezumë lajme të vërtejta, prej Uthmanit, prej Ebu Hanifës, prej Ulemave të mdoj, të cilët e ka lezumë në dhe rëqatë, e hatë me Kur'anin. Përvojnë, përvojnë, për Dhe kanë diskutu se s'pomuj minar Kanë dhanë se atyri është dhonë një bereqet Qka nevena munga Të e pravana mus mundur Me mus hafë së në lezon Me mus hafë së në lezon Me lezue, me dopt, me të gjuid Andaj, thot Se i përket përvojës O është se gjithë zmonë ata që gjenë për para Janë më të mirë se sa ata që vinë pas Dhe argument është adidi pengamberit Sallallahu aleyhi Kajru lkuruni, karni dhe gjenërata imë është gjenërata më e mirë. Dhe kjo është lajme. E para është përvoja. Përvoja si e kanë provu njërzin. E kanë provu më, me arrit filan sahabën s'kanë mund. E kanë provu. Kanë dashtë të të, të zbatojës, s'ka pasë mundësi. Dhe edita tekstët. Dhe nga mbedi së sëllëm ka thanë, gjenërata imë është gjenërata më e mirë. Pasaj të të sërët vinë pas tëre. Pasaj të sërët vinë pas të dhe nuk vjen një vit vetëm se çetri është më i ket se i kaluarit. Zoti na rruajt nga e keqja. Kjo është ajo që e ka përmend Imam al-Shatibiu, pastaj ka përmend edhe lajme të tjera dhe hadithe të tjera nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe me këta e përfundojm kushtin e jashtëm. Në lezratën e kaluar folëm për kushtin e jashtëm, më kanë lidhme sahabët. E dyta, më kanë që e ka marr diën Po po mandom me me gojë drejt për drejt. Pastaj me lexu por mi pas çelçat e elimit. Kto janë prej porjasht. Ndërsa çka duhet meditaj konkret? Çfarë duhet medit konkretaj? Konkretisht çka e shkūn dhe e dallon një dijetar nga masa e thjesht e njerëzve. Kta e kanë përmend vëllezër të gjithë ulemat e usulit duke filluar nga Muhammad ibn Idris al-Shafi'i, Imam Shafi'i, i pari i cili ka shkruar librin çka e dallon hoxhën prej avamit tash Imam Shafi'iu. Dhe cilat rregulla i dykë dhe si dinë të tjerat, është Imam al-Shafi'iu, rahimahullahu ta'ala. Dhe pastaj do të ardhin kan shpjegojnë për librat të cilat nëse dëshiron dikush me konkretizuar quhet landa Usul al-Fiqh, Usul al-Fiqh landa e themeleve bërthamave të fiqhut si me kuptua dhe këtu e përmendin shurutul muqtehit shurutot e nëzansit i cili e studion librin e Allahu të barek e vetar dhe sënëjten e pengamberit sallallahu aleyhi vësallem e para qka duhet me dit hoxha dhe djetari dhe shumë lejt e kine dhe la për njerëzit me, nuk e ka ngarku zoti ongjeli qelali ufen e din që ta e dinë apës e dinë s'kallë e vajtë filozofi i plëtson kusët si plëtson a i plëtson kjo është kusët nuk i plëtson si ti plëtsonje edhe i ndjek rrugët e Koran e Sanetit për nga mberi sallëm e ndjek dhe mërë mësim për nëndryshe abstenon e para është enjaqleme minë lë edillet i shërqia ma jehtaju i lejhi fështihadihi ke ajatil ahkami vë ahadithi ha e pari kusht është që ti të cilat do t'i ndihmojnë për konkludimet e ti. Sikur, ajetët dhe hadithët. E para, konkretisht, të finitë qonë konkret, qka duhet me ditaj, duhet me dit ajetët dhe hadithët e pengamberi sallallahu aleyhi sallem dhe mi studiu ato. Dikusht të të që shërifa mejtin ku e kena. Djetarë ka thonë ajetët e zotit. Kjo shërifa mejtin. Jo për këtisin, a jetët e Allahu Gjellë Gjellëllu, si bëhët në gjuhën në arabe, si lë kohët këfjallë, qëfar kuptimi mërë në këtë kontekst të fjallis, cilat janë dispozitat e ndirën në në kë këfjallë, cilë është kohë kërë ka zritë këa kë jetë, a është gjithë përpshirës, a është i veçantë, a e ka zamanin e ndërprejrë, a e ka të vazhdushëm, A është për pengamberin dispozita e veçan Apo i përfshinë musliman A është për gratë të pengamberin Apo i për gratë të tjera Të gjitha këto Duhet me i ditë në Kur'an dhe sënetë të pengamberit Sallallahu aleyhi wasallam E dita Kjo është në përgjithsi E detalët janë të shumë ta Por në përgjithsi të të me ditë ajetët dhe adidhët E pengamberit aleyhi salatu sallam E dita ja E nja arife majet e alla kubisih hat wa da'fihi, kema arifetil isnadi, wa rijalihi, wa gajri dhalik. Edita që duhet me dit djetari, msusi, i fes dhe oja, është me dit hadithin. A është sahih, a është daif, dhe njohjen e zinjirit dhe transmituzve, e të tjera që kanë të bojnë me këta. Për kër e mërë një hadith, duhet me qenë një aft, me e zbulu, A është hadithi sahih apo jo? Tha të dikush, ku me ditu në tash? Ku me dit, të kalë zanë dikush tjetër. Të kalë zanë dikush tjetër. Anda jështë kusht, për të dikush, të hadithi është baif, a është sahih. Kjo ku dihet? Ku dihet kjo? Ka shkenz të veçant e cila e rëndit dhe e vendos kritiken e vetë të lartë dhe thotë kjo hadith nuk banë. Kjo hadith është sahih. Kjo hadith është sahih, Në një pjesë nuk është hasahi në pjesë. Ktu një fjalë është e shtuamë. Ktu një fjalë e ka shtu filan transmetuesi jo sahabiu, por ki i gjeneratës së katërt. Për shembull, pejgamberi sallallahu alajhi dhe sallam e thon një fjalë. Sahabiu nuk e ka ndryshuar. Dhe të orthojnë, nëse sahabiu intervenon dhe ndryshon në fjalën s'ka problem. Hiç s'ka problem. Pse? se se sahabiju e din arabishtën dhe e vendos në qatë fjallë që ka e ka hekë dhe ka vendos tjetërën, e vendos të të mamë që se lëviz kuptimin. Po mirë, a e ka këtë pozit tabijini? A e ka këtë pozit tabijini? Por shembo, tabijini e transmiton hadithin. Dhe një fjallë prej fjallëve, nuk i kujtojtë bashkë që shikaton për nga mberi së sellem, për e shton një fjallë tjetër, e cila është sinonimi asaj, për ës djetarë diskotojnë, a i pranohet tash këtina intervenimin fjal? është më abet i gjanë, dhe zërë, është më abet i gjanë, dhe këtë këta zotë i ongjëlle gjelalu hu, e ka përfshina jetin e ti, inna në në nëzëllë në dhikra, inna lehu le hafidhun, na e këna zbiqë Quranin, dhe na e ruina, na e ruina, kjo është kushti i tret, i dytë, më falë, kushti i tret, e nja arifën nësikh wal hëtta la jahkume bi mensuhim au mukhalifin il i gjma i treti kusht që konkretisht duhet me dit është pezullusin dhe të pezulluarën qa është ma nënsëgmin ajetin au nënsiha në tibi khairin minha të dhe Allahu Jelle Jelalu në surën e l-Baqara në nuk e pezullojnë një ajetë vetëm se e bimë një më khajrë sa ajë. Apo? Të nëgjajshë. Ku, ku janë këta? Pra, ka mundësi një ajetë me zbritë, figuron ajeti, vazhdojnë më lezu, zguzonë më punu me ta. Ku shë vendosë këta? Ata se të dinë se kjo ajetë është pezulluë. Kjo adithë ka si një vjetër. Por shemë, për shem, nga më beri, salallahu aleyhu sallam, në një adithë thotë, kur e kanë pytë, kur njëri ju e prejkë organ A prishet të avdesi, ka thonë një ajo, pjese e jothja, si urdore me prejkë, pjese e jothja. Në një ditë djetër, ka thonë, kërta prejkë, shërganin me rafdes, urdhër. Djetarë thonë, cilla është me re dhe cilla është me vjetër. Cilla ka thonë për para dhe cilla ka në thonë prapa. Cilla, studim duhet. Duhet me ditë cili sahabi e ka vetë i pari e cili sahabi e ka vetë i diti, që ta kuptojmë se një anje ka derogu tjetërin. E kështë muhabet i gjanë. Andaj dhëtë që të dhije nësikhin dhe mensukhin, pëzullusin dhe të pëzulluarën. Dhe më va qe il i gjma. Pjesit ku kara i gjma. Në to nuk diskutohet. Kjo mesel është me i gjma. Hatta la jahkumevi mensukhin au mukhalifin il i gjma. Që mos të jep dispozit me diçka shka ka kalu, apo të kundërshton i gjman. Të kundërshton i gjman. Kjo është kushti i tretë kushti i katërt dhe dia e katërt çka duhet më zotru aftësia ose më pas dihetare është an ya arife min al adillati ma yahtalifu bihi al hukmu min taqsisin au taqidin au nahruhu hatta la yahkuma bima yukhalifu zalik e katërta është çtë din paraj argumenteve nga të cilat ndriçon dispozita nga veçimi apo si për për kufizimi apo për kufizimi për shemb Zoti Angel Xhelalu për disa lërye të obligimeve ka caktuar shpagime sa duhet më shpagu cila është doza e shpagimit cila është doza e shpagimit cila doza është lëryes apo një dispozitiv vjen nga Zoti Angel Xhelalu e përgjithshme Ai përfshin të zgjedhësit të artë, ai përfshin grupe të veçanta. Po nëse i përfshin grupe të, të, të përgjithshme, atako mundsinu përjashtu dikush për një arsye të caktuar çka e ka, si smundja, e pabësia, e shumra për arsyeve, këto do të më ditë cilat shprehe e veçojnë. Cilat shprehe e veçojnë? Andaj that min takhsis e au taqeed e veçon, kjo vështoi tako. Kjo e përfshin të gjithë. Ç'mos të jap gjykim të përgjithshëm çmos të jap gjykim të përgjithshëm e peta prej elme kongrat çka duhet të di një hoxhë është en ja arifemin el lugati u usulil fiqhi ma yatallaku bidalalatil alfazi kal'ami wal khasi wal mutlaqi wal muqayydi wal mujmali wal mubayni wa nahw zalika li yahkum bima taqtadih tilka dalalat e pesa është të din gjuhën e Kur'anit ti djohon e Kur'anit dhe ta din usulat e kuptimit, bazamentet e kuptimit te fekut. Si kuptohet kjo? A ka mundsi me kupton ndrishe sa bart prej kuptimeve dhe te din dalalatul alfaz. Çfarë do në dalalatul alfaz? Për shembull døzo. Arrahmanu alel arshistawa. Ktu kemi disa shprehje. Mbi te cila shprehje ndërtohet besimi jon. Nëse nuk i kuptojmë të shpreje, mundëm i më dëvju. Zotë i onë, thotë Allahu mbi arsh, i stewa. I stewa. Dhe djetarët thonë, këti stewa kanë manipulu shumë. Kanë thonë, nuk e ka për qëllim qëndrimi mbi arsh, pa e ka për qëllimim mbi zotrimi. Djetarët e gjuës, dhe e lisoni të që ka thonë, la jahtemilod laf, se balë këta fjala. Qështë se balë fjala? Fjalla istewa, ala, gjithmon gërgjat, istewa, ala, fjalla istewa, gjithmon me lidhësën ala, ka kuptimin e qëndrimit mbiti qka. Ka kuptimin e qëndrimit mbiti qka. Kanë thonë se nëse themi e ka zotru, i bje që dikush, e ka kryu, e kja ka morë. Ha shalila, zotin arru. Apo, a po, Allah e ka kriju, e dikush e ka mërë dhe kjo ka këthi, edhe kjo është kufër. Qa thënë djetartë, këta se bon shprejhja, is tëwa, po, kur dhvim të fjala, beljedehu me busutaten, dydurët e zotit janë të shlira, Allah e përmen dydurët, apo, edhe për nga mbedisëm në hadithën, e ka përmen dërën, e djatë dhe dërën e majtë, Allah e të barë, kjo e të alë, mirë. Fjala e jedë, fj i ja di thonë në gjuhën arabe. A ka mundësi fjala jet me bardh, marrëna vetes edhe një kuftin tjetër? Po. E kishte dorën e fortë. Dorët e tija janë të forta. Dhe arab thonë, dorat e fortë, kofsh në dorën e tina, nuk e kanë porcelanim me të majt. Në dorë e kanë porcelanim fuçi. E kanë porcelanim fuçi. Çfarë kanë von dietar? Arsyeja dhe interpretimi gabuar Të dora shumë ma I pranushëm se sa te istiwaja Pse nga se nuk e mban vjala Këtu Edhe pse dora Allahu dim Si ta kon Allahu te bareke Po për shka kan të leru këtu pak ma shumë Pse nga se ka hi shumë heja Se vjala e ma Arab të kanë përdor Dor edhe Kur'an e përdor Bi ejdim Allah dhe të na e këna kriju qilin me duar, me duar, të të di dim nuk e thiri i kuve, me fuqi. Pse? Pse këtu me fuqi atje dora nga se konteksti e e shpegon. Pra, qka më ban një shpreje, prekuptimeve, qka një tjetër nuk më ban, të duhet me dit, hoqa. Pa tjetër, nga se ka unë mundësi me shpegun të qka, qka nuk e më ban, Fjale. Këll ami, vel khasi, vel mutlaki, vel muqajjet Si e përgjithshme, e veçanta E lëshuara pakushte Ajo e cila është me kushte E cila është e pasë qarume E diçka është e së qarume Për shembl Ka në Kur'an ajetë Nuk janë të së qaruara detale Vjen një ajetë tjetër e detalizon Apo vjen në Kur'an e përgjithshme Dhe vjen në sërneti e detalizon Për shembl Në Kur'an së kishë qarim Ma djetë dhe kohët e namazit, djetarët janë mundu, me indzirë nga Korani, me, i dojnë me tekel luf, me, me një lojt studimi te për të fështirë. Nëse nëse vjenë sunet, i kije, tash sabaj, tash drejka, tash i qinija. Kjo së presionetit, e së sharon të pasë sharuarën, në Koran. Për abërshemë nëse piti dikush, hajt gjema jetin që ka thot, tash është koha e drejkës. Ska plezën. Koha të përgjithshme, ajete të përgjithshme që bajnë me isharet, falen namazin dhe të dy skajet e ditës. Hamë kë ditë të dy skajet e ditës, nuk është nuk për ha drekën, dorça në sunnet hadha waqtu salati adhhur, kjo është koha e namazit të drekës. Kjo është koha namazit të qendis. Tash është koha namazit të akşamit. Tash është iatia, tash është sabah. Citat, këso i thojnë mubejen e qaru, ka sqaruar s'ka më muhed. Nërsa në Kur'an është lane e përgjithshme. A dhe mundet dikush me e mohu e drejken se në Kur'an nuk është sharu? Jo, e mërë sharimin e detalëshem në sunnet dhe jabardë kësaj të përgjithshmes në, në Kur'an. Anda i thapë nga Mberi sëllallahu alaihi sallem, mështë të gjenë janin për juve të shtrim në kultuk, duke thonë, qëka ka në Kur'an e pranojna qëka në sunnet, çka kanë halalun Kur'an dhe haram e pranojnë, jashtë kësaj nuk dojnë. Tha vërtet mu ka dhënë Kur'ani dhe Sunneti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe kjo është për argumentin që e ka përmend dietarët. Dhe e gjashta kanë përmend dietarët, "En yekuna indehu qudratun yatamakkanu biha min istinbatil ahkami min adillatiha." E gjashta është që të ketë kudret. I thojnë ulemat malaka. Meleke është aftësia e cila e bandë të gacëshën studiusin dhe hullumëtusin që t'i bashkën krejtë argumentet dhe të nxjerë dispozit. Pra nuk të tutë të të përgumenteve këtë grumbullohen. Dhe di se kjo nuk e ka vendi këto, kjo nuk e ka vendi këto. Imletë në gjitha, imletë Kuranin, imletë Sunnetin, e kuptën gjuhën, i din të veçaltat, të përgjithshmën, të kushzuarat, pa kushzuarat, i din historit e këtëre hajetëve dhe këtëre hadithës si kanë ndërlidhe në mënyrë kronologike dhe delë me dispozitatë të qarta jetë me kënë min biha me një stimbatil ahkem mundësot me këtë kudrët qëka e ka me indzirë dispozitatë kjo është ajo që ka mërmejnë djetarët prej mesejleve se si mirët dia të ndërruar lezer dhe ajo është kushtet e jashme e kushtat e mbërthjesme. Përmbledhja është që njeriu të ket lidhje në dijen e tij deri te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që të ket edukat sikur ta atë për të cilën ai ka marrë. Të jetë më i dalluar kur të pyetet, çish tash i mamshatibiu, kur thuhet në një shoqëri, kush i ngjason çdo më shumë te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, duhet të më thon filani. Edhe ai ku thuhet filani do jetë dietari. Këto janë kushtet e jashtme. Pastaj si e mërën dijen konkretisht e para me gjumë drejt për drejt e dhita është me libra mirë për me kushte që ti din qëllimët, ti din termët dhe ti shpjegon libet për para o gjalarëve dhe qëka duhet të din konkret i përmendën më në ligerat që duhet të din Kur'anin, sënnetin të din të pezulluarën, pezullusin të din i gjmanë ku ka khilaf, ku ka polemik, të din gjuhën të din usullu fiqhën të dinë së simë djerë në dispozitat dhe kjo ajo e cila e shquam një xoxh e lutj me zotin tonxh xhelalulhu qe allah te bareke ve taala namundson se allahul xhelalulhu te jemi per trashëgimtarët e pejgamberëve per trashëgimtarët e muhamedit sallallahu alejhi dhe lutj me zotin tonxh xhelalulhu qe allah te bareke ve taala davan dhekës te kuranit namundjekës te sunetit pejgamberit sallallahu alejhi sallam nashtolis me moralin e muhamedit sallallahu alejhi sallam nashtolis me durimin e tina me zemërzhorsin e tina me bukurinë e tina vet na takon allahul xhelalulhu جنات ما, ما شهيدت من يرسمي لقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو القفور الرحيم والحمد لله رب العالمين